Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Zwischen den Beats». Ich bin Anouk und ich bin Lydia und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um einen Musikstil, der die 60er geprägt hat. Die Beatmusik, auch einfach Beat genannt. Das Lied, das ihr gerade als Intro gehört habt, ist ein Beispiel, wie die Beatmusik noch in der heutigen Musik vorkommt. Aber was ist überhaupt die Beatmusik? Beatmusik war ein Gitarren-Pop-Rock-Stil, der in den frühen 60er-Jahren entstand. Typisch waren Bands, die man Beatbands nannte. Das Wort Beat kommt aus dem Englischen. To Beat bedeutet schlagen. Gemeint ist der betonte Taktschlag, der den Rhythmus eines Liedes bestimmt. Beatmusik hat einen sehr gleichmäßigen Rhythmus, der sich durch das ganze Lied zieht. Meist im Viervierteltakt. Der erste Schlag wird besonders betont, das werden wir nachher in den Hörbeispielen noch sehr gut hören. Die typischen Instrumente einer Beatband sind zwei E-Gitarren, eine für Melodien, die andere für die Akkorde und Rhythmus. Ein E-Bass liefert die tieferen Töne, ein Schlagzeug sorgt für den gleichmäßigen Grundbeat. Oft benutzt man auch eine elektronische Orgel in den Beatbands gab es meist kein Leadsänger, sondern alle Bandmitglieder sangen oft zusammen oder auch mehrstimmig. Jetzt kommen wir zur Herkunft und der Geschichte. Die Beatmusik entstand zuerst in England, vor allem in London und Liverpool. In Liverpool wurde der Stil auch Mercy Beat genannt, nach dem Fluss Mersey, der durch die Stadt fließt. Die bekannteste Bands, die diesen Stil weltweit populär gemacht hat, sind natürlich die Beatles. Aber auch die Rolling Stones, The Kings und The Who's waren sehr berühmt. Viele Jugendliche in Liverpool hatten eine schwere Kindheit. Musik war für sie eine Möglichkeit, ihrem Alltag zu entkommen. Sie spielten amerikanischen Rock'n'Roll nach und vermischten ihn mit englischer Volksmusik. Und weil sie sich oft keine Instrumente leisten konnten, wurden auch mal Waschbretter, Eimer oder Gießkannen benutzt. So entstand Schritt für Schritt ein eigener Musikstil. Jetzt kommen wir zur Verbreitung des Musikstils Beat. Beatmusik verbreitete sich schnell über Radiosender. Auch in Deutschland formierten sich Beatbands, zum Beispiel The Lords oder The Rattles. Und es gab TV-Shows wie den Beat Club. In der DDR gab es ebenfalls Beatgruppen, aber Beatmusik wurde dort zeitweise sogar verboten. Ab der 60er vermischten sich Beatmusik mit Blues, Folk und Psychedelic Rock. Ende der 60er Jahre wurde der Begriff Beat langsam durch den allgemeinen Begriff Rock ersetzt. Jetzt hören wir uns ein paar Hörbeispiele an. Als erstes gerade ein paar klassische Beat Songs. Zuerst hören wir das Lied «I want to hold your hand» von The Beatles. <lacht> The Beatles war eine der ähm, größten Beat-Bands. Eine auch sehr bekannte Band war The Kings. Von The Kings hören wir jetzt gleich You Really Got Me. In diesen Beispielen hört man sehr gut den Beat raus. Das ist ein wichtiges Merkmal des Musikstils. Und außerdem hört man raus, dass es keinen Frontmann gibt. Das auch ein wichtiges Merkmal ist dass alle mit Gruppenmitglieder miteinander singen. Bei der Beatmusik ähm, hört man ja immer ganz klar, dass die eine Gitarre die Melodie spielt und die anderen die Akkorde. Das hatten wir jetzt auch gut gehört. Und der Bass hält den Rhythmus unten und das Schlagzeug sorgt für den treibenden Beat. Jetzt kommen wir zum Einfluss auf die spätere Musik. Beatmusik hat bis heute Spuren hinterlassen, zum Beispiel in den Musikrichtungen wie Pop, Rock, Hip-Hop und elektronischer Musik. Ein Beispiel dafür ist Billie Jean von Michael Jackson, Sang Alive von Bee Gees. Und im Hip-Hop und Rap sieht man den Musikstil auch noch sehr deutlich, zum Beispiel in den Liedern Lose Yourself von Eminem oder Stronger von Kanye West. Die Musikrichtung Beats hat auch in der elektronischen Musik Spuren hinterlassen, zum Beispiel in dem Song Levels von Avicii. Wie ihr er hört, ist der Beat überall sehr präsent, egal ob im Pop, Hip-Hop oder Dance. Das zeigt, wie stark der Rhythmus die Musik prägt. Jetzt kommen wir zur Zusammenfassung, was Beatmusik überhaupt ist. Beatmusik ist der britische Gitarrenrock der frühen 60er. Er ist sehr rhythmisch und ist geprägt von Melodie, Bass und dem treibenden Schlagzeug. Sie hat die Jugendkultur und Popmusik stark beeinflusst und den Grundstein für viele spätere Rockstile gelegt. Die Beatles, Rolling Stones, The Kings und The Who sind die bekanntesten Vertreter. Und auch heute hören wir den Beat in vielen Liedern, egal ob Pop, Hip-Hop oder Dance.